Як ти їм даси відповідь? Старий гетьман замислився. Коли те, що сказав Потурнак, було правда, то невольникам, які щойно врятувалися, загрожувала загибель неминуча. Дванадцять галер, їх уже тепер можна було розпізнати, на всіх парусах, які надимав свіжий вранішній вітерець, мчали до козацької, колишньої алкана Паші галери. Хіба вступити у бій і загинути? Так шкода цих бідних невольників, молодих, у яких попереду все ще життя, яких чекає батьківщина, любі серцю. І чи для того все було так щасливо зроблено, щоб тепер, саме тепер загинути? Холод пройняв душу старого гетьмана. «Сам бачу, що галери!» – тихо, глибоко замислившись, сказав він. Патурнак підвівся, очі його сяяли. «Батьку!» – промовив він, узявши гетьмана за руку. «Добре ти, учиний!» Половину козаків у кайдани до опачин посади, у невольницьке лахміття одягни, а другу – в дороге турецьке вбрання. Турки й думатимуть, що це Алкан Паша на своїй галері по морю гуляє. А я вже знаю, як їх від нашої галері відігнати та в царгород діслати. Тільки наполовина козаків встигла перетворитися знову невольників і сісти на місця з веслами в руках, як турецькі галери були вже на відстані гарматного пострілу. Пролунав постріл, другий – Іляш Патурнак схопив білий турецький прапор, завивало, швидко зійшов на чердак і почав махати цим завивалом. Постріли одразу ж припинилися. «Немає Бога, крім Бога, і Магомед пророк його!» – закричав Патурнак, раз по-грецьки, у друге по-турецьки, як говориться в думі. «Не стріляйте, ради Аллаха правовірні! Не будіть мого пана, найясніше сонце трапезонта, він зараз спить, добре таки погулявши в Козлові!» Турецькі галери, почувши це застереження, повернули до Козлова і тільки здалеку випалили з дванадцяти гармат на честь Алкана Паші, а козацька галера відповіла їм сімома пострілами, ясу віддавала. — Спасибі тобі, брата Ілляше, сказав Гетьман, обнімаючи Потурнака і стежачи очима за галерами. — Тепер я матиму тебе за рідного брата. В очах Потурнака з'явилися сльози, але він нічого не сказав. Він відчував, що цією послугою козакам він багато чого спокутував, але жахливе минуле ще й досі стояло в нього за плечима, і ніякими молитвами він не міг замолити його ні перед Богом, ні перед Україною. Козаки знову зібралися на чердаку, чимало з них радісно хрестилися. «Хвалимося, Господи, і дякуємо!» – урочисто мовив гетьман. «Був я 54 роки в неволі, а тепер чи не дасть Бог хоч годинку пожити на волі?» Козаки, веслуючи, молилися й плакали. Галера їхня линула птахом, дедалі більше віддаляючись від осорожної проклятої землі Турецької. От вона вже зовсім поринула в море, а там, здавалося, синьовою хмаркою виступала з води земля християнська, дорога Україна. Ні, далеко ще була мила Україна. З води виступав туманний острів Тендра. З островом, чи, вірніше, півостровом, Тендра, як і усім кримським узбережжям, пов'язані історичні і поетичні спогади найдавнішої міфологічної давнини. Це була найдальша межа світу, куди сягала палка уява класичного грека, або куди могли пробратися тільки такі напівміфічні істоти, напівбоги і напівлюди, як Ахілес чи Одіссей. На пагорбі край тендри стояв колись храм священного гаю Гекати. А поблизу цього гаю знаходився і подром Ахилесів, Дромос Ахилеса, де цей герой давнини скакав на своїх диких конях, готуючись до нелюдських подвигів. Гай Гекати і досі зеленіє, шелестом листя навіваючи спогади про сиву, неповторну давнину та її чарівну поезію. Нічого цього не знали і ні про що подібне не думали козаки, підпливаючи до цього поетичного острова, вони згадували лише про свою поетичну Україну, про її гаї зелененькі. Але що то темніє біля острова Тендри? Чи то гуси плавають, чи лебеді? Ні, то не гуси і не лебеді». Недалеко від Гаю Гекати, вздовж усього берега, наче поснули на воді качки чорніють козацькі чайки, а серед них немов величезні птахи-баби або баклани, височать галери, захоплені козаками в турків як біля Кафи, так і в Синопі, і серед відкритого моря. Це флотилія Сагайдачного, що повертається з далекого і славного подвигами походу в землю християнську на тихі води на ясні зорі. На березі бігає кучерявенька чорноока татарочка і весело лепечуче збирає гарненькі камінці та черепашки.